Paso qërështë nëse mundohen se në të rejët tona dikun dikun ka aksi njerëzi dikun dikun ka ato njerëzi që flasim për kësi lësine Wallahi kjo s'ka të bëjmë e khavarijgjizme E vartajta asë se në konë e sotit ka njerëzi që përkacone islam edhe në ullëzim të pakt janë ato, të pakt janë edhe të shqiptarët edhe të pashnjak të të kështuparje edhe në arabi janë shumë pakt që nuk mund është mi që që qimë përcin se janë prej khavarij ata njerëz që thojnë për shembull esencat e njerëzit ose janë çafira këto kanë bënë me xavarizmin kanë bënë besimin e një grupi që të xavarizojnë në gjadat të cilat në kona vetë kanë pas fshatin e vet në kona aliotrion dhe kanë thonë kush dal prej fshatit tonë shafir ama a janë kështu më gjadat janë kështu ato njerëzit më të mëshur në kona seudit janë kështu ato dietar që janë në përburxë wallahi nuk janë elhamdulillah nuk janë, janë asnjëherë kjo madje umat i islamit Allahu xhalla nuk e ka lan në dorën e njerëzve të tillë. Asnjëherë. Andaj vëllazër, fjalë që dëgjon, çoft edhe prej dhe për xhoxhallarëve, edhe për burrë të që janë, që ndoshta me dhunë apo me Allahu e din me me çfarë presioni edhe shantazhi nxirën ato feththopri, xhoxhallarë po shkrimë edhe kështu më radhë vërteta apo të rrethshme, nuk duhet të ndikonë njeriu. As prej xhoxhallarëve që janë jashtë edhe shqiptarë bile, që flasin fjalë të zullumit që para Allahu xhalla kanë me dhënë llogari vallahi. Edhe Nëse janë të gatshëm vëllazer. Ne të malkon, tashohim, kështu që kjo është sunet e pyagmalës sallallahu alaihi wasallam. Ebn Jabasi ka lejuam malku për sende shumë të vogla. Unë Razepi e malkoi veten edhe familjen time. Malkimi i Allahut çoft mbi mua. Nëse çato njerëz që luftojnë rrugën e Allahut sot, që, Allah, që i çlironin burgjet, jam rrehavëj. Ne po nukontjet. Nëse janë ato ato të vërtetë. Nëse janë në hak, ne të malko ato njerëz. Malkimin ia Allah, çon mbi mua, mbi familjen time, mbi vajzën time, mbi familjen e të gjithë njerëzve dashur që i kanë, nëse ato njerëz janë për xhavaritëve, me të malkohen të gjithë vëllezër për xhavaritëve, ta shohin. Me të malkohen an sigurt, e nëse nuk malkohen, fashhaduh, le dëshmojnë se janë për avantazh vëllazer. Le dëshmojnë se janë për njerëzve që i duan karikatet. Le dëshmojnë se janë për njerëzve që i duan televizionet e veta. Jan dashuruën televizionet, po. Jan dashuruën ratin e vet. Po kishin mujt të njerëzve vëllezër mu bashiko korhoza Bakr Abu Zeid. Irhimehullah. Nga dishn Arabik, ka çën prej xhallave që ka çën Hoxh Imad dhe libra të mëdha ka pas, që nuk mundunsh me ndajun ndonjë fjalë. Gjithë fjalët që i përkra mujahidën ndojë, por nuk mund as me gjet fjalë që e shon mujahidën, elhamdullilah. Sot os boke ndri madh, vëlla, me gjet një hoc si Korbe Korbezedi, irhimehullah, që i thili nuk ka as gjysiale që i përkra mujahidët, pa as gjysiale që i shon, elhamdullilah. Elhamdullilah ke super. Tamam. Amë jeni një kopë njerëzë që flasin, flasin, flasin po pa, pa, pa u përli pak ve po pa, hi pak në të zulumin po u po pak pa, pa, tull e zulumit të madh po u po një domin për dominave të zulumit të mason vinduja se lajnë, s'ka qare hiq a ma dini, në ta dinë të njerëzi se kam i godit gjdo malkim i njerëzve të shkelur vëllahi dini se për amërit sallallahu aleyhi vësallam ollëzër ne ka të regun e dhe se lutja e njeri u të shkelur nuk ka perde me stihdhe Allahut lutja e njejë u të shkelur nuk ka me stihdhe Allahu perde e ti thon njerëz që e prishin rënën e as e thon njerëz që nuk kanë urtë e ti thon njerëz që duijnë me gorze edhe kështu më radh vallahi me tyra me të tjerë njerëz e lipin hakin e vet edhe këto njerëz që i sulmojnë ata me fjalë nuk ka diçka tjetër vetëm se lutja andaj leti frikë leti frikë Allahu xhelalar se mund të më godit në familjen e vet edhe në trupin e vet në oratorin e vet, Edhantrupine vet në suitë vet, në bukurinë vet, mund më godit ato njerzi, për anas Allahu xhela o biqari'a. Me goditje nga Allahu xhellahu ala, çka ata nuk e llogarisin, nuk e dinë shumë mirë se ku do shkon te te fundit. Ajo ardhmëria e, e vet, nga ajo që disa njerzi ndonjë hekin vllazër. Ajo pse nga nuk e perceptojna, ajo pse nuk e shqetojna, ajo se disa njerzi ne kohën e sotit mundon por mes lideratave vetë ata thën, po s'është problemi jon, problemet ne kemi na problemet tona këto dhe mundon ne me afut kokonevet mrdhe edë ndotok emethon se janë ato probleme shumë më loja këtu më rreth janë ovaz